Kapitel 22. Åtte år gammal var Josjia da han begynte å regjere, og i 31 år regjerte han Jerusalem. Og hans mors navn var Jedida. Hun var datter av Adaja fra Boskatt. Og han tok til å gjøre det som var rett i Joas' øyne, og gå vandre på hele sin forfader Davids vei, og han vek ikke av verken til høyre eller til venstre. Og det skjedde i kong Josias 18 år at kongens sentesekretær Safan sønn av Vasalja, med skylde hans sønn til Jehovas hus, i det han sa. Gå opp til øverstepresten Hilkia, og la dem gjøre klar de pengene som blir bragt inn i Jehovas hus, de som dørvokterne har samlet inn fra folket, og la dem overgi dem i hånden på dem som utfører arbeidet, de som er utnevnt i Jehovas hus, så de kan gi dem til dem som utfører arbeidet, de som er i Jehovas hus, for å utbedre sprekken i huset, til håndverkeren og bygningsarbeideren og murene, og til kjøp av tømmer og tilhogde steiner, til utbedring av huset. Men det skal ikke holdes regnskap med dem for de pengene som de får i sin hånd, for de arbeider med trofasthet. Senere sa øverstepresten Hilkia til sekretæren Schafan, «Jeg har funnet selve lovboken i Hovas hus.» Så ga Hilkia boken til Schafan, og han begynte å lese den. Deretter kom sekretæren Schafan inn til kongen og tok til ordet og sa til kongen, «Dine tjenere har tømt ut i pengene som fantes i huset, og det er feit med å dem i hånden på dem som utfører arbeidet, de som er utnevnt i Jehovas hus.» Og sekretæren Shafan fortalte så kongen dette. «Presten Hilkia har gitt mig en bok.» Og Shafan begynte å den framfor kongen. Og det skjedde da kongen hørte lovbokens ord, at han straks søndrev sine klær. «Så ga kongen en befaling til presten Hilkia.» og Ahikam, Shafans sønn, og Akbor, Mikaias sønn, og sekretæren Shafan og kongens tjener Asaya, i det han sa, «Gå og spør Jehova for mig og for folket for hele juda angående orden i denne boken som er blitt funnet. For stor er Jehovas voldsomme harme, som er blitt opptent mot oss, fordi våre forfedre ikke lytte til orden i denne boken, i det de ikke handlet etter alt det som står skrevet vedrørende oss.» Da gikk presten Hilkia, og Ahikam, og Akbor, og Shafan, og Asaia til profetinnen Hulda, hustrun til Shalum, sønn av Tikva, sønn av Harkas, han som tog hånd om klærne. Hun bodde nemlig i Jerusalem, i den andre bydel, og de begynte å tale til henne. Hun sa da til dem, «Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Si til en mannen som har sendt dere til meg, «Dette er hva Jehova har sagt.» «Se, jeg fører ulykke over dette stede, over dets innbyggere. Ja, alle orden i den boken som Judas konge har lest. Fordi de har forlatt mig og har gitt seg til å frambringe offerøyk for andre guder, for å krenke mig med alle verk av sine hender. Og min voldsom og harme har blitt opptent mot dette stede og vil ikke bli slukket. Og når det gjelder Judas konge, som sender dere for å spørre Jehova, så er dette hva dere skal si til han. «Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt, med hensyn til de ord som du har hørt. Ettersom ditt hjerte var mykt, slik at du ydmyket dig på grunn av Jehova, da du hørte vad jeg har talt mot dette stedet og dets innbyggere, at det skal bli til forferdelse og til en forbannelse, Och du så søndrev dine klær og begynte å gråte fremfor mig. «Derfor har jeg, ja, jeg, hørt», lyder Jehovas utsangen. «Derfor, se!» Jeg samler dig til dine forfedre, og du skal visselig bli samlet til din egen gravplass i fred, og din øyne skal ikke se all den ulykke som jeg fører over dette stede. Og de brakte så svaret til kongen.